Klimaldaketaren ondoriak arri ikusi dira burua horretan, raretaaren hainbatzukota. Puk i askoa, baina gu da freskogua izan dugun arren, mundu maian erregistrako hautsi dira eta ustaia historien erregistatu dako beroena izan da. Gainera, zuten egin bizitugu Canadan, eh, rodazen, eh, norturistik iese egin behar izan da? Baina da ere, batzuek, garantxak eitzun dintu ere, klimaldaketaren fenomenaria. Ez dugu horretik egon izan dira, Kilimaldaketak, eta zerak garria. Dupen dut zon bero gondela, eskartzen atzago. Gaur hori gaurkoan, eskartzen atzagoan, zitu gaur hori gara, zerako egizan diren, iragareko kilimaldaketak. Iak komparagareak aldiren gaur egunako egit, eta bereziki, zein ondorio, izan zituen, izakindak. Gauri guztiak gaur, hori guztiak ngo de, de men, ah, si ne, gofeya, eh men ari bai. Se precaria batekin baina ilusioaldiz. handiz mikro bakararekin, eh garailu tike sendo musikak egin, baina una capela baina bueno, eh, nahiko ondo pasatu du, ez? Eh. Bai, baina gero eh elixer el majer abiko du, eh pizkat erratzaioa itxurosoa geratzeko sola eske gaitzeti konduzten ama osoi zeu hala astudi de radioak oso susenean, eh? Igual Gazpematikoko du gunean ala ezati, baina bero da. Etxea osoa, zualter batekin da. Ori da, jendeak izen jakin osagore egun ez holako zerekin. Klaro, kultura gaizten eskoia sentetorri, zenen un chulea cara de dira, laia behartu dauenak, atsenakoak, emigratzen ibiltzen turistak. Bero pasatzen dago jendea, bero pasatzen dago jendea hautesbere. Eta E, pota bizkaitarra betetzeko, ez? Eh? So, eta gara eta gara jamenika aurrera, jateran ikuskarrak, no, ez? Eh? Hori, laguki ilusioa sartu behar nuen gau ez? Eh, eta eh? gure lagurera, mager batxe konturatu dintu pinyen, bau, no? Beste guztiak ikuskarrak dira, ez? Eh? Errokatateak ikuskarrak, hermanikoak, edo dekoren ahemal, uribezago, pobrezekoak, bau niatikoak, ere, eh? eta bero, elektropzerongo, txarango, eh? dintu, ikuskarrak, ez? Eh? Eta gau, bau, bau, b ba, Ugara, pos, eh, eh, heterra, jaietan, eta gu gara, bizkaitarra, bizkaitarra gipoko jaietan gutxiengo bat bilakatu eh, gara eta gu gaudo hemen, gutxiengo horre, behordezka niru izan. Ba, eta tiken bizko hori izagatu behar dugu, ez da. Biko, bizkaitarra gipoko jaietan, ez dugu egoera da. Zauro, jaziko da napur bat gauko gaiarekin, ez? Intrua aurreratu 두고 etzi nagu klima dak dago seme istoriako plana da buruz eh gaurkoan bueno saiola gutxoa agirre egunako zer beren bueno que haia apurat chaposo ezmete da ez ez saioa aiketan zein da egiten da baina gure gai guztiak ez da askenean chaposoa ez orduan chapoja baino motza intentsioa horregin honen loka de desktoploa hartzen muestean horienez dago pasadasko daran loreren ziklo bat zunula saioekin dago una lahondu da jendea honek noan eta eta batez gero paseroak botatzen. Ja, hemendik, eh? Saina berea itzean joan da, joan daitezela ja, etzera, eta esaten dutu, "Ja, gustatu hau geometriketan." Ba, hori, da pasero busatzeko ordenik onena. eta orduan gaur erartuko gara bena, da materia Hola, mi amor, hasta con el clima negativo y tengo también el clima ser de decirte, ¿no? Es el día que ahora vía, nací con un día, y ahora me dijo que era el clima negativo, y ahora es la metodología natural, ¿verdad? ¿Verdad? Metodología de la cor, un poco que no entienden, heuría, temperatura, cabal, ¿verdad? Pero el clima, y eso, ¿verdad? Normalmente, Nagoen meteorologiaren banak eta edo es, sinbatetan erbinten konabria, sinbatetan nagoen eguskia, faktorek guzti horiek, es Hor duak, klima anipuruzetan dagoen, el sistema klimatikoa eguskia den dugu behar, es Hor duak, se duen duten, klima, es Arteko se faktorek uste usurtean nagozeak, nagozeak, nagozeak Gaur, nixus matzen dut eguskiak, es, bat alkala Gaur, nagozen dugu, se nagozen dugu, se nagozen eguskiak Eta du lertu behar dugu, bat, klimaren kirozola zegoen dut da gubana, Eta fluksu energetikoak, eta fluksu termodinamikoak ez, fluxuak, fundamentalak dira, horretzeko, e, bat, sistema klimatiko, bat, koitza ez. Eta horka, hor, energian hundik eto zena gehi emak, ba, ba eguzkiak, eguzkiaren enerzia aldaketek, asko lehkiten dute, du ba, lertu behar dugu lako, gara iban pertenzen eguzkiak, bueno, oso, gara iban egitean igazi. Eguzkiaren ba, du... E, igual, abrakos aia entratu duen uen gehiago Ba, dituzo, pues, zientzen ikuspegitik momentuz bat e den zen ebuskia den ebuskiak epinten zuen energiak konstante batzera, eh? Baina hori, arzisen ikusten ba, ez eragela. Eta ikusten gainera, e, aldean bat zegoela ebuskien agertzen diren orbanekin Ya, bueno, txingatar aria konturatuzik ebuskien orban batzuk agertzen zirela Bera garaien hori erabiltzen, ba, justitik atxeko, e, igual, ba, jenkoen morondateren kontrako erabak ekarizela hartzen errebea, hori kontuak Eta ja, errazimendu ostean, silintzenan ikasizik nori era sistematikoago batean, eta ikusten zelan eguzkian orban dezordineak edatzen ziren eta hauek amaika urteko ziklo batukin asalduk zitesken. Hor gero ja, berando haizan zenan negutu, eguzkiak igortzen guden energia edo lurera etzen den, eguzpik gertzen den energiak, ikusi zen orbanekin loturazen, eta orban askuso denen, orbanan energiak gehiago batean zela, eta orbanik, ez egonean eta apenas ez egonean orbanik, bat, gutxiago, zelera. Gere, igual, eh, sotuko gara dago, momentu konkreto ematen zelan, eragin zuen horreak, eze. Ba, gara, alde bat dik, ebuskia dago, baina, du e, no, esare, ebuskian mis, ez da, du lur-planetan lur-planetako beska ima faktorek ere, eragiten dute bat, ezteko, lur-planetak berak, ebuskian zehar, ebat dituen, bidean, oien, ez da. Izan ere, askotan idut ditatzen dugu, bidea hori, ba, bueno, zifularra izango baritza esala, baina zamer duguna da horak elipsen forma daukola, eta gainera, horren eh, forma, aldatuz doa da. Eta, ja, modelo aristotelikoa eta flotomoa nahiak hain ditu ditugu, no? ez? Ja, horri eta horri eta horri bilak ez dira erabartzen duen. Hori, eta gainera, kasoreten, da, lixe bat aldatuz duan. Ez berek, esentuziadea aldatzena, eta ikuso lurrak, ebuskerakiko, sortzuko eran ere, aldatzen, aldetzen doa, hori ubikubi da, behitzen zein egoazperaz, buskeraz, demorik egin Baina hori da, ozera, lurra ez dagoetente eguzkeanile gira Horrola no e, duteko angei dueraz du Angei lurri ere urtean zer aldatu zela Guna nasteko horre, eklarengo faktore horrekin eragiten duzela Eguzke ditia, azutut unguan enerzia aldatu ez? Baina Lurraren beharen faktore desoileek ere Horretan ba, eragina daukaren Eta, cikloa egin dira, gara? Baina, bueno, cikloa egin dugu, baina gaur egun egun egun mila urteko cikloak edo aibbatzen dira Baina, hor, ziklo desberdin asko daude. Takar ere, lur planeta, eee, bueno, ez bizakiaren presentzia, lur planeta eta beresiki, eee, gian neburketak, izakaren de, neburketak de, neburketa, de, neburketa oso berrien direnez, zainak dire askotan, eee, zikloiek aukitzea. Baina orain bat ziklo daude, ez da eurazki ziklo batzuk Baina, gero enpatuko dugu, mi ortego ziklo bat edo baderan eko importantean. Mi kanto ditzen, Ziko, edo deitzen dira. Tau amolo, ja lurera, lurera duz, eh? Eta iko du, ba-segurazki, jen begari klimataketari buruziteitekoan, ba-segur, burura, zerkeran entendu klima. Kateri, o no? Guk? O no, guk ba-kizak jo, korrego dira zabalago batten handa, biosferak, baina bereziki azkenek urtean, zezen dueran entendu, uh. ba atmosferara, gaz batzuk, emin, duz, esorban. Hor e, sistema klimatiko horretan, lurreko sistema klimatiko horretan, barruan epotiko gugunean egun zena atmosfera. Atmosfera, besta. Zia, atmosferaren e, kompozizioak, azko eragirik klimataketan. Izan ere hor, bereziki lurrean e, bizitza albi etzen manorien, egutegi efektua, ba, huna atmosferak sortzen dut. Atmosfera hon daudein, gaz ondretu bat zuen. Lurrean nitrogena da nagozen, zuneko ditu amalbaina baiagoarekin, gero oxigena, honeko, bai hogeeta biarekin, baina hor, baiar, nekuntari efektu duko gaza elagintetuten horiek, dutxien gau bat izan arren, oso importanteak dira gure ba, munduaren, gure planetaren klima ulertzeko. Hortaz, ulertu bat guenuke, atmosferaren kompozizioaren arabera, besa klima bat edo beste, onda da lalurreak. Hori, da, planetaren atmosferaren kompozizioaren eta atmosferaren zabalera berak, erabenean biarrak. Eusamen, nekuntari efektua eraginten gauzau, egin eutena eguzitik datorren energiaren pasatzen utzi ez, Ze hau geha, bueno, zikariko e, beto lortuko dute, bai, bueno, nik irakuriko gara ditik, pontua da, egu nah, asko da, e, daukot dela, ba, amplitude zehatz bat uin joan. Egan foto joek guen moduan datoz, eta daude guk ikusten dugun arriaren, e, ba, espektronetan, ez? Eh? Uin espektronetan. Baina gero lurrak ere, asko bidatzen ditu guelta. Baina ez ditu bidaltzen, argizpia moduan, makarri bat zile da ere, infragorri moduan. Hau da bateroak, bat eroak gehi emat infragorri moduan transmititzen delako. Hau, e, bat felikuletan erbukusen den sohazkotan militarrak eskotan egun ditu zen. Haur, infrarrojo hagi guzteko erraminta. Zikuk infragorri hori, ja, besta frekuentzea bat daukaten ez, ja, berotei efektuko gazoi ez diete pasatzen duzten. Edo gutxiak uste diete pasatzen. Hau ere, guetatzen dira lur-planetara hau beratuz. Oda, negutegi efektua ditzen zaila, zazien fina nau da, guztiogorabenea negutegi batek egiten duena. Fizikoki desberdina ba, da, posturo, baina gauzadega da. Ba, negutegi batean, eguztitik, energia esan betartzen dut, eta guztiago ateratzen dut. Oda, lur-planetan hori guetatzen da, beratzen dut, beratzen dut, gazeno. Oda, hori... Baila, oda, hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori Da, gero, beste bat, igual ez es ezaguna dela, zelan denak egiten duen klima izango zen, kreiosfero. Edo, eh, ba, glasiaren multzoa, doizotzen multzoa. Horik oso agarren zintu dela, adibidez, egusk izpia bezaten. Hori da, horrek eh? egiten du, albedo efektua, areago. Mm -hmm. Izan ere, lehenzatekin duen moduan, egusk lurrean rebotatzen dute, baina oso desberdinada da rebote hori, depende zer da hor, eh, lurrean. Agri ez, oseanoek, ia ia nanziak guztia surgatzen dute, gero eitzaino dugu moduan Baina, agarriz, edo e, elurrak hori zuriak dira, horrek zer esan idu argizpideienak txamporatzi dituzela eta horrekin guetetzen direla ba, e, gure planetik txamporatik txamporak duan horrek os zentu planeteta Gaur egun, kriozferak itzulean elurraen eureko sortzi altzen dut baina elurraen historia hau azkoa daltuak gara etxetun gaukoduan eta horrek ere zin eragin oso nabarmena dauk eta gero, beste, beste faktor bat oso importante izan dena elurraen historia baina Daur gongo, filmatak eta sartzeko ez ez dazko ikerabiltzen Bat dutxikena dena da, litosfera dena Edo lurra, zenbateko asalera hartzen duen Lurraka hartzen duen asalera, planeta, nes? Zare, bueno, gure planeta, lur planeta ditzen zailo, baina beres abriano, oceano, behitura ikoritzaik egon geagoz, planeta! Hori das, gure planetaren euneiko, diurro eta maika Oceano, esatzen dut abago, eh? Gero beztepapela, nenezen duan moduan Eta beste parte dira, lur Zutamide diogu, litosfera Eta hori zeitzenaan laginti duklima, balde batetik, izoltak bezala, albedo efektua, aneago zinduela gosa, ozeanak bañeo gehiago zungatzen du lurra, kero lehen zangarate. Baina, kero egon zebake tolegada ez daba lurko puluak. Baxi, getaren lur hori dundagoen. Izan ere, lehen zanduan modua lurra inkiñan dutago. Oda, ez dira, perdina llegazen poloetara eduko adorrela, dukides, Bueno, eta hori bai zangarra dago, karo, pero... baina entzuleak, bakus neurri dubulak sobre aski osakiareko kontsule kulturanak, ez median. Baño, claro, o sea, jente haur ge le bai ez pagarnia da, ba, kontinenteak mugitu egiten direla eta beti egitzen hori diren, ba, lurmasak eta kokatu. Ori da, ta horrek orain eragiten da ze, dependenten da ora lurmas horiek albedo efektu andiaua oxiagua. Edo dependenten da Hor zaila da eh, sortzea da glasier, bera, espoldo da bat inma daude, Antartida egin gazoan zuzana, bero, planetak da, ez. Hoan, eta beste paito eratea da, luraren, eh, uraren, mare, eh, korontetan eragiten dutela ere. Ota, sukozotzen dutzen zenun moduan, planetak eh, nagoen lurko kurak eragiten duan, egin lurroen kokapenak. Berez gero komendatu godu gubazakonago baina, Himalaiaren sorrelak ere, segure estirotzen da, nire azkenengo, shota adroa, eh? Bueno, ze eh, hor beste faktore bat oso litosferiausulduago, karbonoaren siklo. Beregu honen, bueno, eh, karbonoaren sikloan isakiok nahiko bankas gora utzi dugu, eh? Baina berez, eh, lur planetaren bera, pera, certa, karbonoaren siklo bat dago eta hori prozesu litosferak eta motaen arteko erakzioen eh, bide eh, sortzen da, eh? Izan ere hor bak carbono, bueno, carbono. Halos handa un carbono, lurrarekin du, metolizazio prozesu batean bidas. Ora, cura berdua katalizadore nagun no, bueno, horra. lur gehiago egon, eta zorbi gehiago hasi right. metolizio prozesu hau, aliña gozago da. Baina, gero berriz, ozeanoetara eh jeitzen da, hau da metolizatutako siliz, silizio zeinutako eta ozeanoan zeobiarekin, eh bueno, cura bekin dut eta zeobia askatzen dute gero lurazpian gero ditzen eta askotan zumbendien bidez kanporatzen dena. Eh? Gero eta kontinente gehiago agon, edo lur gehiago egon zehobi horrekin erdai, aztenatzeko lurrean, hor duan eta zehobi mitziago egon da, bat egun ziklo, ziklori izte. Iazan bueno, dugu almozteraksean egiten duen, kriazteraksean, itoztelan txelak, eta erazkin lehen haipatzen duen dugu beste bat ezin du gutxi haipatu beha, bezintzazoa, ba, osean horak hidrosfera ereditua izakaguna, ez? Mirela lurraren, azalearen, eureko iotamaika eta orduanagoik dira, eni baten, beroaren godeleku handia. Eta nire lehen, bueno, aztu zain, litosfera ekin epatzea, orain epatuko dut, zelan, e, gurenguruko klima netzako, ja zuzenan ikusten da ere eraginia, ez? Ez da berdina, e, Pirineoko mendibatean e, bizitzea, ez? edo koztalnean bizitzea. Hor ikusten dugu zelan bai, e, litosferak eta baita ozenoken, zelan egiten duten zuzenan, leku konkretu bateko klima, nez? Oseana ondoa, bixi bat dimasana, seger batzen da. Gau bat, aztole esberagoak direla. Oseana horretzun doelako, berotan da, ez dagoen biestan edoako, temperatura aldaketarik. Berriz, mendia, bixi bat dimasana, ba, temperaturak handia oak Edo, klima mendietan, hotza goda, odore berreza da, beratzi gara, sortzea, es? Edo, oso bako kaldera bixi bat dimasana bai, klima kontinentaleetan hor horko ikua da, pues, bezkono, pero izugarria aukietza, edo oso hand bai. Bero, ahagin, penintzulatu barren edo, oiko, oa, izango da, ez, bero gotza, bero gau freskoak, baditu Eta, osionek orduan hori, bero kantioden izubatea gordetzen dute, orduan sistema klimatikoan hori, estabilizatzen dute, eragiten dute, izaiago ezetea aldatzen, ez, ezekeran, osionek guztia, bero txeko, ba, bero kantioden osoan dira garra. Eta, ere dira, zehobi, gordelektuan dira. Or eh, kontua gero eta hotzagoagoan oseanak, horloan gero eta zehoki gehiago gordea alditena. Zehobi, errezago, delako ur hotzera. Eta, gero presiozakturas importante bat, oseanoekin dutakoa da ur korrontean. Horek ere handia daukatelako tokiko klimeta eta ez dutena ere, glasienzioetan eragin handia, ez dutena. Ez dutena, dutena da ur korronte hori bat eta temperatura aldaketak daudenez oseano duzuetunien artean, Ahora, va, una muy buena, la que va a tener, pero una muy buena, una que ahora un En que no va a tener de Madrid, el de Madrid, el de Madrid, o dos horas que hay Eso no va a factor importante de la. Y también, si hay un factor que daos tres maneras que tenemos, a la gente hay que tener una, va a ser el C. Y eso aquí, si presente, Hori da, gaur egun magia bien, bizaiodo konpresentzia diagrama eta ezarraldu historiko kiere, ba hor organismo bizia, arau zuzena eta beren zitio organismo bizia or, fotosintesia egiten hasieraean, horrek mundu gama ezera era dago Bueno, hau aipatu da den aurrengo saioan, ez gai teoria, eskuiki bate preguntatu teoria funtziona posizik pues, eh determinante da la ba, biosfera hori, minmare egonkortzean eta pasu zuren. Oiera, ez da ezaugarri bat e... da, a... ba, ba, gu. bon, bueno, ja, eh? se sembate gordetzen den, izaki diren guztietan, ez? Eta hori uzena, bueno, espaien berria lur dugi sakian, ez? Hasieranngo perr ultetan, ondorelako sistema klimatikoa ez estabilitzatzea, bat nahi mago, ba, klima desestabilitatea oniera hila, iza espezia exaltabalik hori, natsik dokaz. Horago, horago. Horago daram. Tamen, bueno, jaitzen du apurtate, sistema klimatikoan ze faktoreak eragiten dute? Ezaitutako no, gara lagurki bat proa luraren historiak geolóikoa saizte, gure bon diren fase de zelera diñak, ez? Eh? Horo, hori begideak gau gargalan, seme deur rokat aldekoak datoz, hori bon, saiztu gau garao gari, ne dira. Hor duan, luraren historiak geolóikoa hori bon sustitutak guan, hor bifazen aguzi bereizten ditak, ez? Eh? Ice House Air ingeles eseko Green hor bereizketan nabariena ia, da, ian glasier kontinentali dagoan planetan, bai eus, Ice House Air partean gaudera ezerena. Grasiar Continentalak baldi ma domem. eta de ez dela Greenhouse erbatean. Ez kare, gaur egun guretzeko normalera da, Grasiarak agoteas. Ni eta, antartian, eh? Ba, ikan dugu lagun lurra en historia. Uneko ero eta goztia, ez dela Grasiar Continentalik. Ez, zero. Hori da hori, hori esan digutez, gaur lagoetan. Grasiar aurrektu behar da, izan dira, urte osoan lurra Es, es du bali horrein zuizan bezala, ez egin dutela tapatu, la ziarra ez urtzitera. Hori, edo igual, lur sintetikoak ere ba, ezkira txetikoak ere, lur sintetikoak ere ba, hor deken lur egin dut. Ez du bali. Saudia-Arabian ez dago gara. Eglogia, egretzul trampari ez? Egon dira, bos aiz jauzeaz momentu luraen historia. Eta gaur egun egun momenteko orko azkeneko, ez? Oligo, garaian, azizina, ez? Aleoferoko, eh, ba, arobat dena. Eta duan, aiz jauzeaz hori izago glasiarek. Eta gurene badago teorizatuta momentu bat izango zela ya aizka oso egin momentu erradikalena izango zela Snowwall Earth behitzen digutena eta izango zela lur osoa egoteak, ba, e, ba grasiozio gigante bateran, ez? Hor bat dago bat txudek ikarra ez dut dut gure ba, grasiozio uronikoan bai egontzela goela hori ez? Lurrean, luraren gainasaren ez zela ur líquido egon baina o, ez dago bat ere ardi, ogeologoek iritzi iritzi kontra sarriak iruteste, baina, bueno E, horren adibidez ikarabioa eta haia ikuntan dugula lurrur planetatik hau, desegozen Marte. marten nunez dago lurrur lindiki dori, idaganean egon basen ere. Eh? Eta gero, Greenhouse enten, segetuzuna, e, ba ez dagoela, azarri gazer kontinentali. Hor egondago lurrur planeta bain bat frasetan. Eta horren nere du, esango zen, ba, Venus Planeta. Eta hor no, no, no, no, bat, sego biz dago bere atmosfera, gainera, eguskutik erdo gau, orduan, Venus Planeta, emuskut dago eta estago ur líquido erik ez. Esango zen, ranauek, greenhouse efektaren bidez, ja, ba, ur líquido ere, desagertzen dira, eta orduan, ba, hor bizitza ezinieskoa dela. Eso da nau da, bueno, la buruki kontetuta, burra, nuna historien behiz dinaren bizfaxez, eta gugau de gaur egun aiz gau zer batean, graciare E, gure garai berezioretan kuaternarioan gaude hemen hor barruan ere la sesio berezia dela, eskak goza da, bai, gaudea, baina lasiarra egotea, baina lasiarren kopurak ere eragin dira triman. Klaro, za beña ba ukiozerak, lurraetan 1980 eta 1920, ez. Eta da egondira hori, era la sesio garaiak, ba hor ahí ez pelicula nadie gustamenas, corre ni algiza espeziarek. Eh, la sesio Paterrarioan behizten dira, baldi, fase kelasiarrak eta fase interglasiarrak. Eta hau historikoki, azaldu dut miragenean bat, nurraen horretaren ablaketak egitek, nik antobitzen bidez, eta hor lehen zen berrago eta mila uteko zikloak, Paterrario, asierako Paterrario, eta ja, azken dengo Paterrarioako Fesean, eus mila uteko zikloak bote dira, periodo glasiar eta interglasiararen artean. Eta azkenik burse garailengo daia goren, ba, polozena, polozero, bueno, macho, otro polozero con de la estela, eh, eh, pues es uno de esos chueques, o ibizitu, baina preia zaque no, pues ayo bat, o yo freno a otro lado de. Ba, milaka urte batzuetara, ba, arqueologoak hauta da ne guzten indurak dekozentenean zen bakarrastu doek arabetakoak gehiematu batuko daia goias tuen aztarunak osak joiozenda que... bai orain bezela ez eh? innova esaten da eta bueno ordan orozen no horrekinia hor zeberatzena ja claro ugitzen du lurren historia zer eh? ba momentu batek zera gela serriegon gero la ser asko baina orain ez hizki klimatiko diren da zen gario eta da lukradu geiago motra horra zertu gara horra Zeratzen, gara joietan, espezia, de gente, ya hoyeta un lista especial, eso va a ir para la. Etere gutxiago, gaur lurpenango de 7200 o 7200 perdona. Claro, ya 7000 a mi persona. Ta or urte bardugu, azkenean, azkenengo clasificación, es un voto Bueno, o sea, or pasubuntu no le en esos zum bezala, ahí sí que con la digo si he sacado uno eso, pero azkenean, ubek ezto badugu, dugu, soberen pasatua taia bago azkenego belakenza, sia denbora larga Betxartu, ba hori, klasezio... Gazkinengo klasezio gai horretan... Ezin resumen baitekin? Hugu, izakio, homo sapienzak, ja, urtsiko era bera, pagaude naiko edatua, mundutiko, baina pagara iztari biltzaileak, eee, bueno, baldintzak ez dira, hunduko baldintzak dira, hugu, ez dut dugun berdinak. Europa di ba, erabat izotxe espeteta, eh, zonalde urtsiko batxe bizkendita. Hugu, eta ez dut ba, Escandinavia, E Tritania iparraldea. Ugusti hori izan, ba masa erraldoi bat, eh are geia, Horren ondorioz, ba, bueno, isotz kopuraren ondoren ze bai, itxasmaila bai, basua goatzen, adibidez, ba, bat Tritania lurteak batuak zelden kontinenteari, eh liberese te kontzako honen namera ez txarona, por imporra ueltatzen, are geia fara horrekin namen ez du ditzen ur eh dela karreredo eh la futbol de e, giroa lehorragoa zan, ezte basen ba estepa geiago, kontra geiago eta hor bakutatu gardu hori betatzen denean, bat batean ba lilioa irekitzen dela, ez? Eh gizakiarentzako zen leen plus estepa lehorra eta gizertzana, badidez, niloioa jabe Gaudal asko ze txikiak batzekan eta bat, dekana, ez jor, bat batean? Gaitzut, zabaltzen dalle jo bat, e, pasoak, adibidez, gaur egun desu fotameez, gaur egun gokirak, kuait, e, zirei parrelea eta bat, kertzitu behar dugu, gara jortan bat batean, dela, ba, arizki bat, adibidez, ez, paso e, txikara garri handiz e, betera. Eta, gara, horrek, esu horrek, ematen ditu berri batzuk, oparretu gehiago, pa, gizakia, azten da, e, Balditza ba, obeak eusbitzen, biderkatzen eta gertatzen da, duz, pues, bueno, bestain bat zebetan behar epatiozak izan dugun ba, iragulta neusitikoa, ez? Ba, frizakiak, ba nola Lortzen du, nekatzarik eta abeltzain eta ez? Ba, gutxegoera bera... Da, eortu janaren goeirien ez zindira sortzen, ez? Horidaz. Eta hor, adibidez, gaipatzen da, badago hipotesi bat, bala, e, hipotesi antrofeniko goiztiarra, epatzen da, ba, nekatzarik sorrera, ba, e, nola baitz? munduko girua beroti zuela ja da eh un modelo klasikoa taite ze izan erekazu lehenengon ikasutita bak basician bate nga primitiboa ba, ba hasmatzen ba, bai pasoak ba erreta erreta ja bai uzam modu pues, eko eko batean azkenean, askenean pasoa pues, r formazioan bueno, gaur egunean gobere gut ez eh. bai uzate eh, teknika horaindik bai, erabiltzen den teknika bat da eh, gaur egun ba modu elsoso so... Legaldean, eh? legal baina, bueno, ba, zaskenean, erratzen dozunean bat soa bai, hori bai, ba, auta bat adana, eh, hondarria da. Eta gero parte duzu, eh? no? Eh, Eremu handi bat eh, gargitzeko, zumbudu, pues, askarrena, zindu ba, duzu. hori ba, egin zkora eta txurarekin egin behar baduzu, lana, eh, nesokotan bionezua ditz ez mostea. Langilegi, hori, eh? hori alde batetik etik, ba, karo. Carbono emisiu oso handiak ba, e, eminitu zituen atmosfera eta gero bezkantik ere baina, ba, hori bai, oso oso ba, bat bai, arrozaren... Eh, ba, produczenazen. Haur enomenes eh? gaur euskosela, en hain gauru eskola? Haur enomenes gaur euskosela, hain gauru Ze garo, zabor hartatu berdugu, eh, arroza urestatzen denean, airean jan zaket jaki, baina arroza guk ezatzeko prozesuan metano kopuru bate garrantzitsuak eh, askatzen direla atmosfera. Hor, horret hartzen diren eh, gauzenatik eh, ja, ja. Egin, ez dugun azalduko. Orain, ez daukagolako denborarik, ez daukuko geraben beratzen dugu, dugu Estabu. Estabu. Era, era hori eta bueno, panorama bu, bueno, aitortzen el Baxter, eh, todo lo todo tan cara. Hor, bai sapena proiektu horrek ahalbidetuzuela, nolabai, eh ba, bero keta bat. Eta hor pentsatu berdugo bai, eh, klima eta eh historia ta dana, ba, oso lotuta dagoela. Azken pian ba pentsatu desakegu incluso, eh, gure nikoek epe... Aldaketa klimatikoetan ber, eukidezakete ditur buruziadibidez, ezaten da eee, ba, gugoldean dia ez, Ilubi Unibatxaladona galakoa jatorretako bat izan daitekeela e, burmeko glaziazioa gukatu zanean Glaziarren maturtzea edo Eee, karo, kontua da, itxasobetza, basala laku bat Ez egoela batuta e, mediterraneo itxasorekin, baino glaziazioa gukatu zanean, ezaten da, ba, bueno, hor Gertatzen da batura bat ez, e, itxasoaren maia horak agetan du eta hau duan karo, gertatzen dena da ertz guztia, itxaso ertz guztia pare bat aztetan ba, inundatu dintzaraz, eta hortik hori da esaten duten ba, teoria posibletako bat besteak beste e, ba, nolabait? ba, ugoldean diaren asalpina bat ez da Nogai itxaso betzeko ikartu izan duan? Seguro ezki duzak. En fina, bueno, bat, ikitu, e, agerrat mendian, nomen dago bere e, arka. Oie, oi, duen kaja. Tarduan, entzatu behar dugu egin, bezibilizazioaren, ba, nola baita, imil e, mm, bidean ta klima oso bakartzitu ditzen da. Adibidez, entzatu behar dugu, nekazan itza bilakatu xela irautan eritikoa eta gero, Ba, nola baita, gure abederaztasunaren eta burtosuperbi bientziaren, ba, bueno, hainak zinakuziak. Ya, ya ditoa bihurtu, ezti, zaitzaz egaretara eta... Hori da, hori da, hori da, zago moza pietzazego den hor, ba, nik nahi dudanean utzi dezak, eta zakizetar, tal, baina ez, ezti, eba, eba, zanekasaritza behin arrapatzen duzuna egin da. Tardu, Bancaro, zer gertatu zen? Ba, eh, horrek billakartzen duzuela eh, egizakia, ba, nola baita, eh dependiente klimatiko siurtatzeko uztaketa hon, ez? Ta hor, adibidez, e, ikusi dezakegu klima okertzen denean historikoki eh ba garaile orrak edun nabakoa, hori azkenean berai badala, eh zer zer ziklikoa esan dugun bezala, zen, bueno, zuk itxegindazu horrei, ba, epe nolabait luzea goeta ez, baina badaude epe, ba pista gomotagoak, Holozenoaren barruan beran, ba klima ez da ke guztiak onkorreztamente ba behar dugu, eh o adibidez ba modu lokalizatu batean be bai, es mundu guztian ez dira fenomeno klimatiko berrien gordetzen, baino adibidez ba eh kristaurreko 3000 garren aurtean, Mesopotamiaean eta Egipton egon zen lehortergo oso oso forte bat. Eta e izatzena bastante persistente, ezan dar dago hamar ka baino bakaratan amatatu zuen ia terreun urte edo e, kalkulata nada, basuna pore Gonzalo ba, e, la, ortea eta eh ba, klaro que zi por konxidentean du, ba oso arrisuko garaietan. Eta eh garaiotan, ba, hola bai, zuek ipuzteko ba eragina eduki zuen eh zerako. Gure historian, ba, horreko itzi ba, adibidez, Egipto ba, bat bueno, turistoriako, zivilizazio... Horme esker iban bila turista dut edo duptana, Eta, eee, eh, ba, behoai, mesopotamian denoan ziren, ba, hori, gerra oso potenteekin eta hiri estatuen esarpen eh, es eta egon kortze, eh, ba, potenteagoa batikin, nes? Gero behoai, ba, betxatu behar dugu, eh, ba, dividez, eee, nola behar, eee, Ba, adibidez, ja, piskatektura etzen Santu handi bat, ja, eh? Ba, zenbora, ja, ja denbola, puten ari zaregu Bi minutu idugu, ja, errokakoa no Ega ja, daude, mendikaan, bueltaka, nekadudez, gu, mehatzatzen Horduan, bintxatu Ba, adibidez, kerromatak imperioaren zabalkundea be bai e, Kontzi dituzuen esaten denarekin e, Optimo e, klimatiko derromatakarekin, ez? Txanola bai, ba, e, epe bat, hunzana Cristóbereko 100garren urtetik, oh, ba, Cristóbalengo 200garren no oh, urtean zeinetan? Ba, klima izatzen beresiki egon korra, eh, ondare Roma territorio justo del valle. Bai, bastante egundo pues es? Ba, nolabait, eh, ez egon actividad de volcánico so andiri, ba bueno, ba, nolabait clima epela segon, pero bosculan, pues, pero ba baño ese ave bai, ba bueno, horrek aldiratu suna, adibidez, ba, eh, sea bideak eta lan datu alizatzen pues Alemanian, Inglaterran, eta setetan da, inkluso ezko zer arteo behar edu alizatzen dut. Orduan, kara, ikusten dugun nola, beraien nekazareizatzen ikak behar edatu alizatzen zintuzten eta aprek behar alderatu zuen ba, nolabait, beraien ba, bueno, egon kuartefasio bat, ez? Silvizazio horren egon kuartefasio bat. Zei grafatu zen, kristondoreko e, irubarren nahi hori burtatu zala, egon zala, e, ba, optimo klimatiko horren apurketa bat, Be bai, ba, planetaren ba, oste bat, nola Eta horrekin bat egaz dukretatu zan? Fustatzarrak, e, izugaren esko gozeteak... E, Gerratzebilak... Gerratzebilak, epide epidemia e, izugaren zabalpundea... E, Eta, hor, ikusten dugu, karo, klima aldaketa hori... Okay. Beste, beste ari beste faktorien artean. Ezin dugu... E, ba, determinismo klimatiko batean hori. Ezin dugu, determinismo klimatiko batean bueno, hori. besteak beste, faktorio hori izan zen... Ba. Bueno, derro matará el imperio de la Invera, que era el es lo? Va a piscar, vebai, ves que saltito va a tematez que esta razón, vebai, bueno, va a tener ¿eh? Para ir llunar, denas terriblea En Gisai, la humanidad Efectivamente, ese claro, si gero vebai or balean esan dut ondo sala izakiak badaka puntu bat zeetan ba, bueno, badakan esaten da es, ez daiteke ez dago reik meo estona da de eh ba aro industria da baina lenagoti ba nolabaiteko gaitasunak klimat eragitiko eta bueno hartatzen da adibidez eh berparo go adibidez kesteetan ez dela berdisekin mm, aproposetan ba, STPtako biztalaentzako hor berebai euskan eh konti dituen ba garai batek antziekin peskar urinak nahaldiba dago izakiak zer egiten du normalean no hori eh dira no, garra, garra eta aparte be bai gerra egin. Garra artean pues, askeregi gara kezara konponte, nese para konponte. Ei da lortu datu pues, eh, justo o que matematicortan ba nomadak eta eh zentraleko gogoliak ondarenbo, pues tribuak ere artean hipo izan No ez dut nata pues, eskatitzen. Agur bai eta dan ingen galera. Koitzen dituzuen ba klima eskepetan aldatumaz dela oparoa izandela, aupa por, orrek aldiaritzen, pues de negativo me sala, pues ez ba munduaren sati oso gandal bat hartu egiten Eta zerren gustamena un, un, da horrek? Ingarru mundu hori podia fiskeren amoen ez dago Se, bai, maitazo nahi maitazo, maio maitazo anza parte bai, erio eta maitazo entzun Berrogei milioi ditako, katua da, eee, ba, izan zirila, bai, mongolen, eee, edapenaren, Ondorio Ondorio, da Eta, karo, zer gertaz, berrogei milioi ditako, horrek eragiten du bai, Nekaza Nekazadeitako lur asko, ustea eta berriro, paso, bella kartea, emisio, carbono emisio, urso gandibat, ba bai han bueno, te eh? eta, hau da, esaten da aurrego sustan fiskan fisikala bere mundua. Horian es eh? eskertu da dugu nekistanik, ba bai, eh? eta bi hori. Eta, eh, eloba azkenengo, bueno, azkena aurreko garaiz egoza garaiz hartzen? Ba, gisotzesko arotikia, esultu goberara Eh, Mila eskotien da berrobaik amarreka, GPS gareneekin, koenzti eh, ditut zuen la... adibidez... Adibidez... Eta buskorreko enti ditut zuen, eh, zera, maudeerreko eh, minimoarekin, zuena eh, da, zuklen esan duzu bezala, eguzkian pues, eh, urbant guztiago zatoen, bortzaz, bero bueno, guztiago egin ditut zuen, eta gutxi busk gara bera, zi eh, garran en endustriera egin batera, hau niago tunalakitan araren sartu binen berriro ere berotze tapon dut. Baino, orezuko kontatutor egin eta hori iraileko saioan komentatu dut zego. Ba, ia irugaranengoabe ja zituko estudiodi gongo, au want the estudio gara zuriko un erriro, bai bueno. Ke ba, au da da, osoda bat bezala, eh? Zerapa... Aleko irratiaria, eskidea Horida, horida Mas que, en fina, Irola irratioa eskidea Horla baita, errati punki bat Alekoa eskandaren zako Hala, entzun lekoe entzun desatela, furtzen dian, eskidea Hortzen zetan gaizkibituta da, eskidea, soñu mobeinia, eskidea Bueno, baina gaurkoa esan behar dut, garo Irola eko Irola ekoa kontrafonolat dut gaur, gaur dan Ba, baina Horren, ekipo hau zizanak hori nakitza tendu bat, zendaregu maipa uwegoiak yeah. izanak, eta berandoa gubara da, da... Bueno, ba, ezagutan gertan, jendeak daki emrezanak, bai, bai, ezagutan ba, asko. Eta eskerrik beroenak bebai, ainarari, portati jauzteagatik, ba, ezkerrik asko. Bai, ezkerrik asko eguz gizaleik, e... nola baik... Ezke bizkaitan arri gertatzen ari gertatzen gertatzen gertatzen gu hanpentzatzen batik, gu betetzeko eta besterik dira <tus> hau oh. Nitzenditu Bilboko kale gillunak Eta berdez Matotzen ditu Aimbeltzak ziren Izkinak Ba, asko vale, sobeto, asko sobeto, bale, bale, bale Bale, bale, bale Bale, bale Bai Bale, asko sobeto Bale, ondo, bai, bai, bai Iasuz? Kaizo, kaizo, kaizo, agur, agur, agur Nengagude txori garroteko zazbiriak ostopatzen Biste, bale Bore buskizaleak Bore buskizaleak <laughs> es que asko Eee, asibo gara ya yeah. ez, ondo ba? Bai Yo vengo para este, ¿no? Vale, yo vengo para este, ¿no? pues, ya, ya está. Aguero... Eh, Ediceres magia. Ediceres magia de quién es. Vale. Si más le hay que tener un Dorio, ha reposidido a un planeta. Planeta... Planeta con más chocotas. ¿No? Vale, eso va a ser mi berrero. total. Si, sí, es, es de la que llené el chute, ¿no? Vale. Si, Ay, pues, isla, vale. islas a ese. Se ha obvido en etorain induratrialitate kez pop pop pop pop pop pop pop baño técnica